Книшем назвала, розказують люди, а до самого й говорити не хотіла. Та ця бік, а Орина? Була нічого, а тепер, кажу вам, не знаю, а те, кляще недоліток. Наш тобі пиши, а ми за тобою, кажуть Собальському. Собальський взяв папір, крикнув на німця, щоб дав каламар, і думає, я ж вам тепер віддячу, було не сміятись. Та й черкнув перший, согласен без взяття. Це значить, що згоджується взяти парафію без панянки. Черкнув і відступився від стола. Тоді по колії підходили і другі, кожен розписувався, та кожен не написав «согласен со взятієм». А всі або «согласен без взятія», або просто «несогласен». Покивав отець, яким головою, прочитавши цю штуку, і став платить в консисторії – то столоначальнику, то писарю, то регістраторові, і мало кому не давав, щоб скорій діло робили. Платив, платив, та ще й обіцяв у попівську діру провести кого-не-кого. Посеред города стоять в кам'янці доми. Один до одного поприлипали». Улиця між ними йде навхрест, а в цім місці то в кучка. Тютюн продається і горілочка з закускою. Як подивитись з боку, то паноці так і чмигають сюди з декастерськими, як зайці в горох. Отож і прозвали цей куток попівською дірою. Звідсіль жодна блоха консисторська в своїм умі не виходила». Сюди той обіцяв отець, яким кого не кого повести на консоляцію, себто попросту на могорич. То сяк то так і дійшов в кіпця, взяв указ на руки і закурив з Кам'янця вже парафіяльним попом в солодьки. Глава дев'ята Щасливої ж йому дороги! А ми подивимось, де то обертається. Вже ж п'ять літ, як ми бачили його. П'ять літ! Легко сказати, а скільки всяких перемін на світі лучається за тих п'ять літ, та ще й в молодім віку. П'ять літ, як з батога тряснув, пролетять, та чоловіка й не пізнаєш». Дівчина з десятилітньої дитини стає відданицею, хлопець з парубком стає, і вуса голить, а хто віддався, женився назад тому п'ять літ, того діти обсядуть або й злидні. Чого не лучається за п'ять літ? І скали перекидаються, і гори перевертаються, то де ж людині не перемінитися. Теклі вже одинадцять стукнуло, вже соромилась, як назвати її дитиною, панянкою себе звала, тільки малою. Люборацька за п'ять літ згожої молодиці, повновидої, рум'яної, такою шкорбою стала, що якби не шкура, то й кістки розсипались б. І вже сивиною коси полискувались, тільки не видно було, бо у хустку зав'язувалась. А крути стоять, як стояли, і стоятимуть, як стоять, все на одному місці». Все там же класи і такою ж старою гонтою вбиті, аж чорні. І той же розбитий дзвінок на стовпі висить, і тою ж дорогою до смотрителя ходять, і так же калачі та вино носять, і так же, бояться ідучи. все так же, як колись було. Та й тут не без переміни. Спогляньте на дітвору. Хто ще би тав, як дівчина став баса говорити? Кому ноту прив'язували, тепер другим прив'язує. Хто для всіх був попихачем, тепер став другими попихати, а давні, хто попихався другими, і слід загубили. Тільки слава ходила, що й були, та й загули. І Антосьо вже був у четвертім класі. Вже він орудував і малими, а не раз і хазяйкою. І вже не жив у Волоської, а знайшов собі станцію на тій магалі, за містом та за яром на Крутій горі. Там жила шляхтичка – Паня Пьотрова. У тієї Пьотрової поставили Антося на станцію, як ото батько йому вмер, а він поїхав з отцем-духовником. З того часу і жив тутенький. Батьки в поповичів народ все скупенький, що душать копійчину. Та правду сказать таки, ні звідки ль їм сипати грішми. Тож коли й на папір частенько немає шага, і в хазяяки зазичається, а про ласощі й думать не гадай. А про ласощів кому з малку не забагається? І так звані старші між дітворою, хоча й би не повинні вже молитися, бо вуса мали хоч сокирою тиши, проте не відрізнялись від дітей, і шаліли, як діти, тільки гірше, і ласощів забагали, і все. Та пошаліть мали з ким, бо був їх гурт, а ласощів де взяти? Треба промишляти. То вже й вишукують собі таких малюків ручих, щоб вкрав і втік, а прейма викрутивсь, як зловлять, Або хоч не видав. От як нагледять такого, то вже й приходять до його в суботу. В суботу пізнього класа не було, після обід ніколи до школи не ходили. То був час на все. Зантося ж був хлопець на всі штуки. Та ще й прутко бігав, і ні рів, ані тин його не спиняли. Та був хитрий, як лисиця. Такого й треба було старшим. От Антосю сидів собі на призбі та й ногами грюкав, як приходять аж три чвертокласники. Все продиуси та голибороди. Одного з них, що дуже був брехливий, прозвали Карман Іванович. Карман – ніби собака, як бровко. Другого прозивали Гава, бо рот мав, як у голого вороняти. Від вуха до вуха, хоч кулак всади. Третього – папушею, бо вкрав десь папушу тютюну, і його зловили і били. Так і прийшли вони до Антося, перечувши, що він таки митець. «А що, козо, кажуть, ти іми чули, добре бігаєш?» «Добре!» – крикнув Антося. «А ну, хлопці, на випредки!» В духовних школах старші, а ще в давнину мали велику власть, навіть мали право різками дати». То їх тіні боялися, дітвора, і сиділа нишком, ні чи чірк. А це сам старший визиває побігати. То й сипнули на двір та на випередки. Перед Пьотровою плац куди здоровий. Всього розгону туди і назад буде мало, не з версту. Було де сили попробувати. Куди ж було справитися кому з Антосьом? Жоден заєць не зоставляв так простого бровка, як він своє камбраття зоставив. «А добре бігає, каже Карман Іванович. Та ж добре, каже Гава. Ще треба випробувати, чи довго може бігати, чи далеко втече, каже папуша. Ну, Гаво, каже Карман Іванович, ти бігаєш, як жоден молдаван не побіжить. Попробуйся». Прибіг Антосіо, тільки трохи чуть, чуть засапався. «Ану, каже Гава, зо мною, чи справишся?» «Ану, каже Антосьо, пожди ж, каже Гава, стаймо на рівні, та по команді». Стали на рівні, і Карман Іванович почав. «Раз, два, три», з цим словом і рушили. Та Гава ще й туди не добіг, а Антосо вже назад добирався до мети. «Добре, кажуть чвертокласники, добре бігаєш, і один подарував йому якусь Картинку, що відібрав у малого на другій станції, щоб той не грався. Пройшло скільки часу від цієї проби, як в суботу знов прийшли ті ж старші. Вже горох поспів був в місті, можна було купити десять стручків за шага. Антосіо хльостав різкою на городі. «Вдягай, Люборацький, та підеш з нами», – кажуть вони. Вбрався Антосіо, взувся і пішов. Чоботи мав здорові, насилу волік за собою. Вийшли на степок, цілина за селом ще перед дільницями. Славне там місце. Косогір далеко тягнеться на схід сонця, і на полудень, під сонце зараз же долина і друга гора. По горі вітряки й хати по узгір'ю. А на полудень, верстов за сім, поперечну гору видно, а на горі ліс і шинк. Все видно, як на столі, де птах снує понад пашні, і те видно. А все поле в смугах, та зелена, та ще зеленіша, та вже сіра, та половіє, збіжжя видно А проміж пашень зеленими смугами горохи йшли та кукурудзи Кукурудза ж жовта зелена горох зелений-сіроватий, а хто очі добрі мав, той бачив, що наче по йому метелики літали, то цвіт Антосьо не знав, чого і на що старші взяли його з собою, і йшов, як-от лоша за возом. Може, думав, до криничок? В ту сторону в полі славні кринички, і школа по суботах було ходить туди, бо там якось славно було посидіти. Кругом пашні, а між пашнями цілина і густа розкішна трава, де не жнеться, не коситься. Славно було покачатись в цій траві. На степку старші посідали. Гава перший вийняв з-за халяви люльку, за ним і ті, їй позакурювали. Якось летить один школяр невеличкий, обдертий і босака. Він, показав Карман Іванович, він, здається, озвавсь Гава. Він-він, каже папуша. І Антось оглянув, хто б це такий, думає. Аж прибіг і той, то був Паламарчук, і на все училище убоїще. Звавсь Ковинський, літ мав з 16. «А що, Ковинський почав Гава, от тобі компанія!» Окинув оком він Антося, а цей його і мовчать. «В дорогу чи що?» – каже папуша. «Хоч і в дорогу озвавсь Ковинський. Люборацький, ступай за ним!» – каже Гава. «Куди?» – питає Антося. «Він тебе заведе. А ми ж датимем хоч тут таки, а коли підем, то до твоєї станції». Рушили хлопців долину на сонце. «Глядіть же, не спізняйтесь, – сказав папуша. Добре, – відказав Ковинський. І пішли. «Куди це нас послали? – спитав Антось свого проводиря, – як вже відійшли. «В горох, – відказав Антосю. – В чи, – пита Антосю. Та там в одного молдаванина, – відказав Ковинський. Брели вони то пашнями, то межами, то суголовами, як набрели купу гною. Тут, – каже Ковинський, – скинь чоботи і заховаєш, бо вони тобі заважають». Розувся Антосьо, і вдвоє зі запорпали ті чоботи в гній, приміту поставили і пішли далі. Вийшли на дорогу, і пішли та й пішли. Понапорювавши горох у повні пазухи, йдуть собі, горох їдять, жайворонок цвірчить, до бога молотити. то знов ці порвав, ці порвав. Там шуляк здобичі шукає, а хлопці й гадки не мають. Ковинський розказує, як його в торік посилали яблука красти, вишні, кавуни, сміються, регочуться, а ззади, молдаван, лап Антося за комір. «Ай!» – скрикнув Антосю. Та не зміг й оглянутися, чия-то рука так цупко схопила його за брижі. Ковинський йшов по другий бік дороги і зник, як крізь землю пішов, що Антосю не вспів і слова сказати, і навіть не вгледів. «А, ви знову горох, – почав молдаванин, – як у рік, Я ж тобі дам горох, поведу до смотрителя. Дядечку, я ще вперше почав Антосю. І то я був би не пішов, якби знав, що це горох ваш. От той, що втік, казав, що горох його хазяйна». «Не вибришишся, – почав молдаванин, – знаю я ваших». І ще гуторили. Антось отремтів спочатку як хорт на дворі восени, а далі душа й на мірі стала. Він і почав роздумувати. Як би думає мені викрутитись? Поведе чорт до смотрителя, то битимуть, щоб не крав гороху. І почав. А до кого, дядечку, поведете мене? Кажу, що до самого смотрителя, озвавсь Молдаван. Ведіть же мене до інспектора, почав Антосю. Смотрителя нема вдома. Інспектор був добрий чоловік, хоч і він бив, бо там кожен б'є, і це не йде на зле в людині. Та мав серце в грудях. Не катував, а найбільше десять давав. Смотритель же той по сорок і по сто пив. Тимто то Антосьо й просив, що до інспектора його відвів. До інспектора озвавсь Молдаван. Ні, до інспектора не поведу, а до смотрителя поведу. Не кради гороху. Вже місто видно було, як на долоні, і класи за містом. Антосьові все холодніло та й холодніло в душі. А тут переярки почались, що вода повимулювала. Вели Антося тією дорогою, що від Балти. Дорогою пилу було по самі кістки. На другій горі, що за містом, ходили ті старші, що його послали в горох, ні живі, ні мертві. Ковинський дав їм знати, що молдаван спіймав Антося. І повів, то всі знали, куди й тремтіли за свою шкуру. Побачив їх Антося, а вони його пізнали. Якби де в Яру та ближче, то поміч дали б, а то далеко, і на такому видному місці, що й не думай. Іде Антося, як на заріз. А шуляк літа вільний, і боком переярки снуються в праву руку від дороги, а в ліву пашні, аж вище голови тому молдованові, і вже дільниці так знагони від них. Як введе в дільницю, подумав Антосю, то пропав я. Хоч і видурусь або що, то нігде сховатись. Треба викрутитись тут, думає собі й дочі, і горох їсть. Та й розсипав жменю. Ей, дядьку почав, дайте позбираю, і став. Хіба в тебе мало за пазухою, каже Молдаван. Хоч не мало, та й цього шкода, будуть же бити, то за кожен стрючок відболить. Ну збирай, каже Молдаван. А все держить його за брижі, аж йому в'язи затерпли. Нагнувся Антосю, так збирає, так збирає, і Молдаван нагнувся, визбирав і рушили далі. «То, дядечку, ви мене не пустите, – почав Антосю. А нащо б тебе пускав, – озвався Молдаван, – стільки часу згаяв та й пускав би, не пустю? Так ні? Та е же ж ні!» «Коннати ж вам!» – Антосьо каже і з цим словом сипнув йому в очі пилом, що набрав уж горох, збираючи. «Ова!» – крикнув Молдаван, схопившись обіруч за очі і присів. Антосьові того й треба було, що брижі тільки визволить. Той чкурнув у пашні, аж засвистіло, тільки поли мають. Поки протер Молдаван очі, то школяр вже другі гони минав. «Бач, цуценя, тільки сліди знати!» – почав молдаван, позираючи на дорогу, то на рукави, що від сліз аж мокрі були. «Бач, яке хитре! Вдруге ж вже не отуманиш так! Постій! Хіба ти ще не попадешся?» – і поплівсь собі дорогою, та вже й не до смотрителя, а додому. «А чого-то молдаванин присів, як випустив тебе?» – запитали старші Антося, як він вже прибіг. «Чого ти так удирав, коли він сам тебе пустив?» «Еге пустив! Еге сам!» – озвався Антосю. «Добре пустив!» – і оповістив все, як діялось. «Молодець, молодець!» – почали хвалити. «Давай же горох!» – Сипле Антосю горох, а вони питаються. «Та чого ти по коліна в грязі? Тепер же сухо!» то я через річку скакав, коловинниці собаки нагнали. Висипав горох Антосіо як слід, до стрючка. Старші ще й самі пошукали йому поза пазухою, та й розібрали. Кожен по хусточкам, то по кишенях. «Дайте ж мені», каже Антосіо. «Ось на», – Гава каже, і дав дулю, та й пішли. «Бач, які ви», – заговорив Антосіо, зоставшись тільки з Ковинським. «А ти думав, що які?» Тут так, «Та ходім, я розумніший був, каже Ковинський. Пішли степком, далі межами, там звернули на суголови, і Ковинський показав велику кубку гороху в траві. А це звідки, Лянтосю питає? Е, звідки, то я свій тут висипав. Я бач, думав, що коли тебе відведуть до смотрителя та виб'ють, бо таки зараз були б і вибили, то щоб дать тобі заїсти. А коли так сталося, то ще й лучше, їж, каже». Почали їсти, попоївши мовчки, Ковинський почав. «Та й молодець же з тебе, я б цього не видумав», – Антося усміхнувся і питає. «А що ви казали старшим, як прийшли без гороху?» «Старшим, що казав?» «Казав, що розсипав, втікаючи». «Так треба було і мені зробити». «І можна було б, бо якби так без жодної пригоди, то били б. Чому, сказали б, не приніс?» Та ще й у журнал записали б, що «нізвісно, куди одлучався», то й інспектор ще вибив би поверх всього. «То сказати, куди одлучився?» «Кому сказати?» «А інспекторові?» «Боже, тебе, сохрани! І думки цієї немай! Та просто і у клас тоді не показуйся, і дома не сиди!» «Чого ж це так?» – спитав Антосю. «Ти думаєш, що тут, як і дома?» «Сказав татові чи мамі, то вже й твоє зверху?» «Тут не так!» Тут заїдять і свої соученики із других класів. То знов жалуватись, сказав Антося, то ще гірше буде, сказав Ковинський. То як же? А так, мовчи та диш, скажуть, от молодець, і всі полюблять, і в карточці ніколи не будеш. І як буде, за що вибити, то змигатимуть. Он то як. Хоч би і двадцять, і тридцять, і більше відлічили, то лежатимеш, як на печі, тільки в пузо холодно Спекулатор по сюртуку битиме, чи по кожусі, а ти тільки кричиш Як же завізьмуться, то вже ні одно не змигне І як дадуть дві, то відлежиш, бо до кості розсіче Антосьо бачив різки і не дивувався, а Ковинський додав вже на кого завізьмуться, то й різки особні плетуть на того. Виберуть самі лучші прутики, пропарять, сплетуть, як батіг, і як у вірве, то наче в ката вчився. Другий ще й волосини приплете. Був такий, що й дріту уплітав, та його сключили по великовозрастію. «Як ви все це знаєте?» – спитав Антосю. «Хіба я третій рік тут, як ти?» Та я вже ось шість літ як тут, не дарма в третім класі. Того-то йому Антосю каже «Ви», а він Антосю ти. Там по старшині все йде. Біда, каже Антосю. Та невелика озвавсь Ковинський. Тільки не будь хитрий та донощик, все буде добре. А що воно хитрий, питає Антосю? то так звуть тих, що або старшого не послуха, або скаже ти, кому з вищого класа. Такого вже гладять і все проти шерсті. От тако, – показав Антосю, погладивши себе рукою від носа до бороди. Куди вже так, – сказав Ковинський. Це додому, а то, як з дому почнуть, то тільки держись. Антосюй почув додому і гладить себе вниз по виду, з дому і гладить насупротив. Сонечко вже надвечір зближалось і задзвонили на вечерню. «Біжімо», – каже Антосю, схопившись на ноги. «Чого ти?» – заговорив Ковінський. «Говори! Вже ж приніс гороху, то нічого не бійся. Ходім же хоч чобіт пошукаємо», – каже Антосю, втихомирившись. «Це що іншого», – відказав Ковинський. «Знялись і пішли. Що зосталось, гороху забрали по кишеням». Шукали, шукали того гною, шукали, шукали, нема, наче його й не було, і чобіт нема. На другий день Антосію в церкву не ходив, бо чобути одні мав, а ті в гною пропадали. Після обід прийшов Ковинський і знов пішли шукати. І все-таки не знайшли. Що тут робити? Антосію зажурився. І в клас завтра йти, і уроки вчити, та й аж заплакав. Чого ти, каже Ковинський? Еге, чого, а в чим до класу піду? Не йди до класа, те ще й завтра будемо шукати. Чи можна ж? Скажуть, без сапогов. Успокоївсь Антосіо і почали базікати. Ковинський все вичитував йому різні орації. Антосіо слухав і собі щось розказував. Так і день минув. В понеділок пішли всі з квартири в клас, а Антосю зостався. Та такий радий-радий. Незабаром прийшов Ковинський босаки і пішли чобіт шукати.